قرآن مختلف عن ابن کو دمولانا دا قطلی صحیب دار دور ای تفسیر القرآن چپو مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندوی ورچه کی شیر بدی دمیلائی دو پتویسا تای اشادی تای د سنت قیسد این سیریز مرکز دکان نمبر تایس عبد الرحمان پلازان از دی مینچر جنگی ورر صحابی پوکای در انوار شیر توحیدی پدال نمبر 035710124 فصافه يعلمون والذري كده به پوشي اذل اغلالو کلب پوشي اذل اغلال پدغا وه كه اكرى في اناقهم وتشنودي كده بي والسلاسل ازنذرنا في ارجلهم ما چتون كده اكرى ازنذرون بكم فی في ارجلهم فخوك به زنجیرونه یسحبون راخې به شي پاغې کې پښې کې برخې شي فلهم این پاګر موبو کې دا زنجیر به وتولای کې ځکه چې دنیا کې خلک زنجیر سپټای کې تا غوي تای کې ندم ځان نسپی غوي جوړ کړه سپېږ وای ځان جوړ کړه او هاتھ پر سپې به هر وقت زورونه کول غپل به غپس اللہ یو واچا یو تزنزیرونا گوی تلائی زنزیر داخل کئی سمم فی الناره بیا پور کئی ایس جرون سزول بشی پور کئی پاگانو بوک بجا سے بوتلی را بوتلی شي راک کئی را راک کئی بش سمم قیل لهم بیا بوئی را شی دیتا ای نما کنتم تشرکون کم یکیس تاسا مردگاران دی من دون اللہ سوا دالانا مشرکوائی کانا سنگ چل کې و عذابونو کی څو ورځې باز کول شي قالو بو aides zalu an naruk shi zamanga bad da bo yruk shi zamanga balam nakun nadu balki nu mangara balan ke min qablo makaradin shi aai jalara inkar bo ki mo go sakta sarani dira bali lu go shirik na rekale kazalika adarangi yuzullu all kafirin bil arfi زالکم داکار دا عذاب ستاسو بی ما پا سواب داقی کنتم چوئی تاسو تفرحونا خوشالی دون که فی الارضی پزمگا کی بغیر الحق قو پناحک باندی و خوشالی اشتا دی خود پا حق باندی پناحک باند خوشالی دا پکار لکس کخیرو وزراروان دا گید الفطر دا دا, دا دا خوشالی روز دا چاچی چا روجی نیولی ناگی دا پا دا, دا خوشالی را اچا چا چانینی ولی کان روجی نه ده از پیره شون ده او ده بدمخو او تک زیان لاوانو از پیره مخبه تختی دلی <تصفح> لا پی جندیش بیا خواه چه روجینه نسی روجینه نی ولی ده سخاب خونه نی ولی توی اگه نی پیشه والا داری نی مشپک سطل داری عبیت والا پیشه کری دی ده سی او ده بازی که نه نسی سره دغنه خل ویلی دغی سرمایداری نویلوی دغی اپنجاب والا اغه خو چګول نه په جماعتونو کې به جوړ دارو جماعتي سبي دا سلا دای موږ فدي ورکو روزینه نشي اې جماعتونو کې ګورنه کجورم ایو په بل باندې وری باغې باندې ځن خلاصې پاري باندې لیکم خو خبر دی کوم دنیا فایشا ته په مقاوس نه نه هکه خوشالي نه په کار اغه خوشالي ها نه هکه خوشالي در کې د الفتر دی له داخ په دیش په خوشالم په کار د خو جلام په کارله خبکان هم په یا الله میاش ته رمزان مون با نه تره شوه زمونږ نه به کمز شوي زیاتع غیبت شوي غبت فم کوي بای ک تلې دلکه دل تل هم کړي الله ستا پلی برنممات شوي ستا شان مناسثر چې تنعبو ته عقب هم نی کوی نهجللا په کار ده د خلک زمونږ برول نه پدغ شوبانانه به درست دروو در مثال بهګرم کوي نه غایمون باید جو کړي او نهحت خوشحالي چې کم د عغه کوي. دا زکر اغسو قی چاہت تکلیف ملو شوری چاسی و جل آغی پا بندی کروی اللہ وی تاسو بناہا که خوشحالی کول وابی ما پسو دا غی کون تم تم رہون چووی تاسو مستی کون کی مستی بندونی کول او داقل شئی باب جہنم دروازی رو جہنم تا خالدین فیہا پا دروازی رو جہنم جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ بے کی په سا پر دنا کاره دی ممسول کار مکب برين زیره داسېلو کوونکو ف په سبر کو نوعاد الله ب شوا د الله ه قون د شتنی ده فماننو نهقا پس کچروخی منتاته بعض الذي بعض اعذااب ن د هم چېدي سرهواده کومن او نه تو فی نهقا اووفات کو منګ تا فیلنا پس منته یور جاون په کولو بچ ال سر کتاب و سر وکم اوله قدر سنا په تا سررا کوې منګارو پیغمبرانو من قبل کام منو پا من آسو کا پاکستان منهم پدې کې مناسو کو قصصنا علیکا چې بیان کوله مونږ داږي تاتا و منهم بعض پیغمبران مناسو دي لم نقصص علیین چې بیان نه کړم مونږ داږي تاتا سم بیا دا شی د ذکر نه لږې په څه شي دي و ما کان لرسول ان انو شان دې پیغمبر آیا دې اچ آیات راولې وي به آیت نیو نشانه الا باذن الله مگر په کوم د الله باندې پدایجا کله چرابه امر الله حکم د الله عذاب د الله قضیا فیصله به شعب الحق او په انصاف وخشراته و ان بشو هناله المقتل پدایجه کې باطل پر بیا دلیل الله الذی الا ذاته جالا گردل د لکم الانام سای پار ساری لترکبو منها دیر پاجتا سور یو کې داغینا ومنها باجر دینه تاکل نخریتاسو وَلَكُمْ کوم ستا د پارافی یا پهې سارو کې مناف او ف دیري والې تبلغو اوادره پاچ ورې کې تاسو علیات په د سارو بانې حاج ته ن خپل ضرورتتهفی سوده کې واللییا او په داسارولهپل کې په کشتوبانې پهموم سرل کوې تاسو وری کومښ تاسو ته آیایاې نخې د خپ قدرت پهیاتل ای الله نه تنکرو ان تاس انکار کاوه وکم د اللهر قدرت نشانه دروجن کاوه بیا واستفیف دنیاوی چا چر دی مسالین انکار کړی دی افلمی سیرو ایدی نگرځی فلاردې پزما کی پینظرو چو ګوري کی فکان سرنگ شو عاقبت الذین انجام دا کسانو من قبل جمخر دینو کانوا غی اکثر منهم زیاد دینا واشدوا سقطوا قوته پتاکت کی واسارن او نے نشانو کې فل ارضی د کې یا پالو د ذمہ کې ذمہ کې اورول وړیر کار کړو فما اغنا انهم پس زکام نه کړو دینه ما سو کام یخبونچ کولې فلم ما جاءتم ارکل چلاږي تا رسولان پیغمبران بر بینات بخاره دلیلو فریحو پس دي خوشاله شو بما پا سبنده عندهم چې دي سره من العلمي پویا د بلار نیکه غزړې طریقې و دارا ټینګې کړي باصی مله دا کافری مونته نور م بیانوا بهم او چا پر شر دینه ما عذاب کانو جودی به باغ پوری استاج اونټوی کوونکی فلمه پسر کلا را او چویل د با سنه از زمانه قالو ودی امننا مونږه خني کله د بل الله په یواله باندې وحدوی کې واځه وکفرنا انکار کو مونګه بما داغ مسلینا کنا چومګه به بما په غاسو کوناچ منګا به پاغې سره مشر کې شرکون کې ف یا کونیفاوم پس نووي چې فدهور کېدي تا پس نه چې فیدور قراردي تا ایمانو ایمان ددي لم مار او با نه او کله چې یر دازاب ذاب سنت الله دا قانون د الله د التی ا قد خت چې په تا سره تیر شو دی فی بعدې په بندګهدعغ کې وخص سره اٰتاوانی شو ہونا الکل کافرون پدہ دې کې انکار کوونکې سرت حم م دا سورۃ منزول کې یو شپې تم پس د سورۃ حم م مؤمنن نظر شيਰੇ داون سورۃ شوبہات اربعہ اقردا وا د توحید اقردا خود دی صورت کی شبحات بیان سلور شبحات او د مشریکینو آغای زکرکول پر حسالت او داغی نمبروار جوابات او مخی صورت سر روت او تعلق قیاسو تریکو سر او مخی صورت کی مسلل توحید او شپک بیان شو مخی صورت کې شبهه دایا داور توحید بیان شوا د پدې سورته په باغی باندې اعتراضات او شبهات د مشرکینو هغه ذکر کول زکه دا سورته دې سورته په سیاوزه راولو دا هرغه وخت سورته دنوح علی السلام د خپل حالت بیان کو ما کې سورته کې یا ایر شاعت کثیر شو مثلا دا بقامنوہ نوعد و سمودو نه پدی صورت کی داغه تفصیلیه کو دوی صورت کی اداره وضاحت کو زکه دا صورت دی صورت پس یو زیروړو یا وخت کی صورت کی تیرشو ما کی صورت کی شپگمایتی سالورمایتی تیرشو مع جادل في ایات الله الله نه کفرو د پهت کې شپ تمیت کې دغې اوظحتد چکم دی نه کوو وقال الذي نهفرو لا ت اسممه اولهلحاضخورآن دیت کې دغې اوظهد چکم دی نه کوو ځکه د صورتت د سرت پس او را وړوخوالا سر په صورتت کې سور شبحات आज کرکیږي داغې نمبر 1 جو دا او جوابات ده لري وي او دلایل عقلی د الله په توحید او ا طریقه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل الصالحات طریقه د او عقل زیکر او زجر یو ورکو منکرین دی مسئلی والاو تا انکار والاو تا اغیط زجر ورکو پا دیو جو بانده دی, دی ترکی سرا سورج چکم دی نروان دی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم زکر دا اریو سورتو تاول کی لفظ دا حامیم دا برازی اول کې عظمت دا قرآن کریم تنزیل علم رالگل دی کتاب من, ال من الرحمن الرحیم نطرفات آخر اللان دی چان محربان دی خاص محربان دی کتابن دیو کتاب دی فصلت چوازو بیان شوی دی آیتو آیتو نور دی کتاب قرآنن لستن شوی دی عربیان پار بیجبکی لقومی علمون نپادا قوم چگی پویگی بشیرن زیر ورکون کے و نزیرا او یر ورکون کے فآرزا فسمخوارو افسرهم زیاد پدی کی ځ اک سره نو مخخواه زیادو په دی کې په هم لاس معون نردې قبلهون کې د خواآو اوس شوبه دغیر لبه شوه منږستا خبره ځکن نه شو من ل چې د منږ زبانې پرد دي قالوای قلووب اعت یو د او شکې سور درې اعتراضات وروسته نور به رادي دا یو شباره اوشککو کې سور دی یو قالای دی قلووبونه زنان زنان زنان خفه اکنه تین پر دو کری مماد آغمصلینا تدون آجتی ترا بل دا اله اغیتا دادا یو شکو درم شکو وفی آزاننا او پا گون زنان که وقران دنوال دی درم و من بیننا او پا منز مان کی و بینکا پا منز تاکی حجاب پردرا یو لو یا پردر او زنان اگه سانو مسلی جدا دی سلورم شکو فامل په سامال کوه ان نه نه عامیلون ب ش منګ عملکوو په خپله تلیکو داڅور شکونه غی بهیان شو د تراز اوس د هغې نمبروار جوابادو چا هغیویلو زمونګه ژونه پردو کي او د پی غمبره ان نام ا ب شزه بشان بنیدم مما م لکنم پهشان ستاسو غ ستاسو غونې بنیاددم مما د بنیاددم خو د بنیاددم په خبره پوورېږي. اذن بنیان اذن بنیان د د باندې په کلام باندې خو بس باندې پوری کینو وای دا وای چې منغه له پوریږي دغه ما اری ویلو وفي اذان نواقرن زمون غوګونو چې درنواله ده نو ګو درنواله سنه ده دی مثلاینه ده چې وه کو نشه متا انما ذی چې مددگار استاذ او الہ واحد سرت دک ای ولاده ور دینم ځان کان تړه دونی خبره ورته نه کومه دریم اغي ویلو جزمان غو استمنس پردرا وا سره پرځه پردا سر فست تقیمو پس مضبوط شه دی الله تعالی واستغفرو بہنا غوړی د الله نا وراشد عنا د بغض حسد پرځه راشه الله تو طيب شه الله ته رجوع کئ او سره هم اغي ویلو فرم ان نعملون تعامل کو په خپل طریقو او موږ په خپل طریقو عمل کو نه تیګلا موږ وا موحدین په خپل طریقو او تاسو د شرک او د بی دنیا غ طریقې را و نو وراي و ویل للمشرکین هلاکت ته د پارا د مشرکانو د یو اعتراض ترور شکونو او د غي جوابات کو الذين کسام لا یوتون الزکات چه په کواله نه بیانې کلمه توحید دغه شرط مکیله وهم او دی د داداخلت نا هم کافرون دی من کرد بشارت ان ل نه ب ش کسان آمنو چې معمنان دي وعملو سوالحات عمل کینیکله همدیپاره اجنون بد در راغیر ممنون چې نه به کمیږغا قلهپې غمبره ان نه کوما تاسوله تکفرونه کا مخین کار کوئبل لي دغ سنه پیدا کللز مک بَل لَّذِي دَعَتْ نَا خَلَقَ الْأَرْضَ جَپې دا کړې د زمکا په یو مېني په دبر ورځې کې او تجعلون له عنده دا او تاسو ګرځولې د الله سره شریکان ځلک د انداز رب العالمین د پالو د مخلوقات دا وجالا او کی رواسی من فوقها دا پاس دا و بارک او ګرځولې په دې کې واسیا من فوق ها دا پاسلاګي او بارک فيها او فارک او برکته چولې په دې زمکا اندازې کړي په دې کې اقواضا فراکونه داږي په 4 ايام وصلو رزقي نو څلور دعا شپږ ورځې نه یو حديثه يا روايت هغه ذکر کړي د ابو هريره رضی روایت دی چې هغه وایي دو ورځې کې الله اسمان په کو اسمان, مکا اسمان دو رجو کی او زمکا اسمان دړي کې او په دو کې بیا د آزمه که پیدا کرا او پدوکی ولی بیا نور پرگنم اگه برابر کو نشپک رزی شوی نپدی که اللہی دا نظام پیدا کرده لیکن پدی باندې ابن کسیر دا نورو اگه کلام کرده چه دا روایت چان نقل نو کابل اخبار دا غیر دا روایت تی او دا, روائت دا, دا بل دا رویتا امام مسلم نقل کرده دی فه نکاسیری وی وتفرد به المسلم فيه المسلم دکې تفرد دا غره یوازې په کې هغه د دې وجه نه دا را وایې ته شي کېګینا زکا چې الله کن فیکون ذات دې نبي اروزو ایام دوش په واقع دې ضرورت خو بس الله کن فیکون ارشو الله سره پیدا کولا نه دا کې ته پکې ضرورت چا کم نه نشته نه په دې وجه اللہ ما آلوسیم پدی با نرد کل ری دار اوائی تو دستیگی نرد سم ما بیا سوان برابر دی جواب علی السایلین نپار تپوس نو ندا ایام نمورا دو لحظی بیا دیخن فی اومینی پدورازی کی او د دفی اربت ایام پس انو رو لحظو کنی شپک لحظی شپک در سرگو را پکی در لرس پیدا کردی سم بیا دا خبرم وارای استواج برا برشدی الاسمائی اسمان تا وحی دو خانون او دا لگی فقال لها و نوی اللہ دیتا حکم اوک دیتا ولی ارجیز مکتا ایتیار آشت وان خوشی سرا و کرها او پنا خوشی سرا کستاز خوخی کو خوخنی تابی دارش الله د دا حکم قالتا و دیدوارو اتینا وراغلی و منگا توعیین پا خوشی سره منگ پا خوشی سرا بدا قبل کر په قضا نه اوس بالااب د کو سبا سماواتن وثمانونه پومنی په دو راځ کېها حکې اوکوفی کلېسمین هرې عسمان تا راه دک خپل ځ نه ساعت دنیا او ق کوی منږ د دا اسممان ندي د مصابیه پهورو ب ظ په الله ده چې جووروردې پ د پار سباندي په ان راو پهکه چردي مخواالهو فَقُلُوَا يَا اَنْزَرْتُكُمْ اُوْيَرُوا لَيْمَاتَاسُو سوائقتان ده چغیه مِثل سوائقت آدم و سمون فَشَّان ده سوائقی ده دیانو دن سمون دیانو أبو جالو او داقی کسانو اغا امیه جا کمدن اغرا لگلو نبی علیه صلاة و سلامتا د دتووایا جارت من دا مسالاو بې زمو مخالفات او داغه کې چې هغه رغه نبی عليه الصلاه والسلام ته خبرو کوي نبی عليه الصلاه والسلام ته بیان شروع کوي وي ګور تاسو له کلام د الله بیانومه څخه خبرې دا آياتونه شروع کوي فاین ارزو فقل فا انذرتکم صایقتا مثل صایقه عاد و ثمود تاسو اسنه کې کې غاده دي ا ديانو په تاسو راشي او تاسو ته به وبرباد شي دا یاته نه چې کلاغه ته غریب داسه بالکل بدل حالت کې او افغان باندې ساده را سره आवाज او کور تراغه سم لسته چې کوله تاسو نه رااله وی وی تک شان چل وي بالکل پیغمبر او دک سماته وي او په ما خو څه چل شي ابو جان له چې داغه خبر شې دی هو اغه یالت پټمو د کور د تلوم لاستو اوسه چل بشو واغه زالمان را له وغي بیا د کوبیر غور تب دې ته کینې او تب دا کې او تب دې ته امم سر سکم نه دا جو بسړې بیا واره کنيان کریم نه سر ایمان راولو نو الله وی او یا ودی اغه چې نه چې پادیاں سمودیان باندې وال شي وا واس نه چې آسه ز پټاسو راشي اس زیاتم رسو کله چې رالی د پې من بیندي هم مخه دینا من خلفیم اوروستر دینه آسی ويلو الله تابددو چې بعد په نه کوئ ال الله مغه د والله قالوېدي لو شاره بونه که چې ضاګرب زمونګه د انزل ملا کاتم خ مخاره لګلو پارشته فین نه به شکهمونګه بهې مع دغ ممسلی بي چې تا لګل شوته فرون من ستا صدام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیارنیو منگ نمال فا اما آدن حر چواہ دیان فاس تکبرو نغیم اخوالو فلردی پدما کی بغیر الحقی وقالو ویدی من اشد مننا سوک زیاد سخت زماننا نه پا تاکت کی وس الله لاغی جواب کی اولم یروائی نګوري ان اللہ اللذی بشک اللہ ذات خلقاهم چې پیدا کردی هو آغاز اوکو اشد من دمی، هم زیاد سخوردینا قواب تاکات کی وکانو دی بی آیاتنا دایتون زمانگنا دا حکمون زمانگنا یجحدون انکار کون کی فارسلنا علیهم فسرولی کمانگا پا دی بانی ریحن هوا سور سورا نیخا فی ایام نحسات فاغر از سپیرو کی هو آغر از سپیری وسنا چه رز دی د نهه او د شروع د بچ کمن د اوسم اسپیری نه چوی چې چا د اسپیری په پدیر رضوانه بزنانه سرم نووینځو او شروع پرز باندې به سفرم نو کیو قادیبم نو کیو ادا ونه کې چې ټوډم نه خره د دووروزه دغه نه کې چې داس دا پیری ډوړم دا په دیره با دوورځ باندې خرو نه وره تان تان بیا کمېږي نه دا اسپیری ای هغه ایام یادی چې کم ایام هغه هفته فادیان و سمودیان و باندنیس چلے علوت و توفان پکرا گلو اگر قرآن اگر یادی اللہ اگر تیرشی زمانہ حقایت اگر ذکر کی نیتین وزدو کلو ویدارو دی چکم دین سپیری لین عزیقاهم نجیر پاچو سکو مانگ دیتا عذاب الخزی عذاب درسوائے فی الحیات دنیا پجن دنیا کې والعذاب الآخرتی اخام خاز آپ داخرت اخذ دا آر دیر رسوائے کو ان کے رئے وهم لایون سورون او سره سرم امداد نکیی وام ما سمودو حجو سمودیان فادین آهم نه هدایت ورکا منگا دیتا هدایت منگوار ارکسو انبیاء منگا رو لگل کتابون منگا اسمانی رو او اگی تای مسئله بیان کرا و سی اکرو فست حب الامان نغرک دیلون والے و شرک گمری غرکرا حلال هدا پا هدایت او پا خپل اختیار سرم پههزت هم پوسنیولدي سقط لذالو چغې عذااب در سو د ما په ص هغې قانېاف ب چې کول ديوانا ج الله ځنه او بک منګه کسان آمو چې یغې کله وکانویت تقون او د یری دونکې د الله نه بیا تخیف یر عذاب یو ماپار باې یخشارو چې راجنبړی شي اوله دشمنند اللهې ورته ادره گئی اسار شاید یا دل دل با کولشی حتا ترده پولیز آما جاؤا کل چرا شاید تا شایده گوائی بوکی آلیم پا دی بانده سمم ماغون لدی واب سارم سرگر دی و جلودم او سرمن لدی بی ما پسو داگی کانوی آمالون چکول دی رچکل دا سرمن او دا لاس پی پا دی بانده بانده گوائی شورو کی ندی بحیران شاید وقالو نوبوائی دی لجلوده در مون خپل ته لمشه هیتم علینا ولی گواې کوي په من باندې د دې باندې ادم نه به البته کې بس روان ریډیو به تیجور شي روان ریډیو به بغیر په چې شروع شي یا ځه به هغه به دا 100 په شروع شي فمې دا کار کولا نه ولی کړو بې ضایا خوایم ما باندې تل به دې دې ته کړو سترګې په مې کتل به دې کړو وګونو په مې باندې به هده خبر اورېدل دا ټول به کوي شروع دا بده و تويبدن چې دا دار ولې په مونږ باندې شروع کړو نو جواب ووکي قالو بويدي ان تقن الله گویا نه کړې موږ الله الذي اغ الله انت كل شيء چې گویا نه کړې داري اوسې ده دغه اے طاقت وته ور کړې ده ویل تا کا ته وته ور کړې ده باور باندې انسان نو غلاګان دا چې کړو دا چې وا الله خل کوم پیدا کلې تاسو او لهمهرتتن پاله پیرره کې د الله تا او ما پس کوله وشي مع کوتونم او نو تاسو تستتیروونه حیا کوون کې چې کو و کې په منبانندې سموکو موګونه ولا سا کوم او نسترګې ان د سرمنې ستاسو تا چې سروانې به کوو د دا هساس د سره نه چل ز خودا کومه خو سباه بربان دا خپل بدن کووي کوي د بهانې کو نو دی نه خو پید نه شم بلڅو خونیشته الله مې ویلې خوځې خو نووي نهمه نه ځکه خلکومه ځکر روان کوم نه دا بدن خو را سره دی خپل کوه دی سره به کوم لا تاسو یانو کول په دنیا ک ماه او د خپل بدن هم ه نه کوله تاسو لیکن کسانانتهلیپونکومان کوو تاسو غمان کړه تاسو ان الله چې بشکال لا یعلمون پوئیږي کثیرم مما د دردا سناتاملون چې کوي تاسو تاسو کوي زسړیا الله نوی نی مونږه نوی نې څوک وذالکم الله مثال دا غوړو دی ها والو نفسی نغستر کیږي چې پټی کیږي اوی ګنه ماسوک نوی دي دا که شنچل دروانکار اغلادر دروان کا دا کسای ماسوک ویني نه وذالکم او دا غمان تاسو زن، زن، زنکم اللذی آگمانست تاسو زنانتم چکو تاسو برابکن پر اخپل اردا کم نحلا کرکی تاسو تاسو پا اللہ بانی بگمانی کولا داد دا گمان نکو آق گمان تباو برباد اخپل گمان تباو برباد کروی او آقا زیتی او رسولی چی زیر تاوانی تر او رسولی فا اسباوت من الخاسرین شیطاسو تاوانیان يسبرو پس کچ د ص کېدي فنارو پهور ممسولله هم زیرهې ف رو او لا یسو کا ص او کا ص نه کې ځای ور رے رے دی ع که نه ستاخواې کا خوښنی پلانې رزییرې و ستاتیبو او کچدي طلب کې د ذا کوون د الله په معهم نهبيدي من معوطبیین د ذا کوون کو نه و ق ز نه له همقرورنه دوی مشه دو دا چمنګه زکر امدد کو چې کمنګه آرامادت ته غو نه خوب کې به منګه یری نو په موږ باندې کټړلی نو وېداстаўه شیطان دې کنه شیطان وتا ته کل کله کله رات کنه کله په ویخاته او وی کله به دل خوب کې راغې غډوړ به کړلی نو وځله خوب کې رازی او په داسې وخت کې چې تا ته وېدا کارو کا کړو ادارتو کا دا غ شیطان دې کنه دا بابا نه دی دوی مال بابا خوب کې راغې داش نام سا سر و سره وا اشین پټکیو اشین کوتا کو و سره اشنی جامعه وی اپو امساکه وسداتې سمبوکه په لري وام ګوري ا کني ورزنا پون مننه سوار کا کله چې خوب کړه ته داش د بی دینه او د غیر الله د نظر او کومشن پوشه د شیطان دی ولې دا چرنه پجون پجون دن نه کړنه په خوب کې وسته و او چې کړه د نه کې حکم تا ته په خوب کوشن د فرشتې را دا لیم دد الله دا. وې <تصفح> وقع ي سنا لهم قورنا او من مقلقللي دي دپه قورنا ملگرري پهځنولههم وخستهقلي دي دا معاس بين ديهم چې مخكردين دي وما خلم او آ چې لستردين دي وه قالهم وال القول او سابت په ديبانوينا في من پا قد خلد چې په تاثرتي دي من قبلهم مكرديننا من الجي دپیانونهولسي د بیان این نو شدي کاو قاسرین شو دطوانیان طوانیان شو او روحلمانې دي سرهې معې د وسیلي د لاندې ال تلیکي وال <سؤال> یا غوران نهکه ودو کاره نه کېته مستغیسهبلمخلووب چې تو استغاسه کې په مخلووب باندې او د مخلوک نه ش کم دی نه غړی کله یو درګتللو یو زی تلشي که لو شي د واغې امداد کوول شي؟ اش شیطان در باندې تسلط کوي سور در باندې کله دی قاضي بوزه کوي د بول خابوز وقال الذين اوه يا كسان كفروا الكافرون دي لا تسمعوا ما راء لهذا القران یعنی غږ مګ دې لهذا القران دي قران ته قران د کتاب مور او الغفي او تو کې شورو کې په وخت له ستوده دي کې لعلكم تقلبون چې تاسو قالب شي تاسو قالب شي دیر پیر بدا سی کانا یاو بزرگاوی کانا ویچه چې کلا کله شیطان داسم بنی آدم تکی د کله دی بنداب اسلام په قران باندې راضي عقیده سه میږي عمل په قران سه میږي نه دی بل سقیش ته نه یا څنګه ذکر وککان غره قران ته پويګ نه او داس دنيش تر ذکر بغیر او د سکی د کله بوتوی خیذ نه پلوکا او قران سره تویل شنو تعالی درځ ګنانګار بشي در شيطان کار ب. ا اعلی سز نه بر مقصد نه پاتکی ادنات ندې پاکې باندې نه پلانې هغه نس ميږي هغه سم نړي اپ ذکر اسکار کې مشغول لې ا قرآن ته نه پاتې شي نو راته هو کړل ذکر اسکار مې ده کنه قرآن وېزې ده قرآن در شيطان کار داري چې ده اعلی کانه وتا چې کمون ادنه ترا ولې اته د بقېسته کې ولسه پلانې نپل بل کې خچکل درس ته قرآن نه د ذکر او د نوافل اس حیثیت نشته د قرآن به دغه قران درس یو سړی زنه فل کو د هغه په قران د تقوا کېدنه سبوره یو مسالې نه خبر شي دی به چې کوم نه دا کوي شیخ دولت بیان نه جوړوي الله وای کار در کاټرانو هغه وداوي چې قران تقوا مخ دی چې تاسو دې غالب شي فلن عزیقن الذين ابا زينو کې بعد کې چې قران بیان کې او اکثره دمتعې ریډيو او سپیکر ته لګونه هغه شروع کې نه کوفر درکو پریک چې د درس مقابله کې قرآ مقابله کې ت ګان ریډو روان کې آخر ستا به ځای و چېته زنته مسلمان وئ دا مقابلهې د چل کې داسې بدبخته پهې مینو ف نځ ق نه ل نه بسخوا مخور کومونګه کسانو ته ک فروج کافران د اذابان شدیددن اذاابڅخ له نه زیین لاوم اوخوا مخور به اغبت لیردی کانو یا چ چی کول دی ذالک دا جزاؤ سزاد آداء اللہ دا دشمنان دا اللہ انعر چی غور دی دا ہم دیر پارا فیہا پا دا جہنم کی دارو خود دو سے دامش گرے دی جزان دا سزارا بی ما پسوب داگی کانو چودی بی آیاتنا دا حکم نظمنگ نای جہدون انکار کون کی وقال اللزین کسان کفر و چی کافران دی ربنا ایر بزمنگا او هم تنگ د وکاسانا از ولان از ولانا چې مونږ به لری کوله مینه الجن پیریانونه ولن سيد بنيانونه نجعلهم چې وګړو مون دتواره تحت اقدامنا لاند دخ فوخ پرونه ليكون د دې لپاره چې من الاسفليين دزل لشوونه وزلي و رسابشي ناخذ اخرت کو بیا و کنه دای چې دنیا کې دخ فو د لاندې کې التبار مان کې چوي یو شیطان د بنییانو بل د پیریانو منږې تو غل د حالات راوستو راستو خدای مونږ تیو ک چې د خپو د لاندې خپو د لاندې کو نه دنیا کې د خپو د لاندک دا بیا چغې ووي ان نهله نه ب ش کسانان قاللو چې اغې او را بن الله پارون کې ز منګه یا والله دیسم دقام بیا پاغیبانې بیا پاغیبانې کله کوي استقامت مع عبداللہم نے عباس رضیان ہوئی اے بی آدائی الفرائزی فرائز دادا کول باندک لکوی فرز و منستی نپات کیگی فرز زکاتی نپات کیگی فرز و حشد نپات کیگی مالدار دے فرز حشد پیتی یہ نا نیکی اغرمزان رو جی فرز دی آغت نپات کیگی نا آدائی الفرائز سم مستقام و دیاد ابیادی مضبوطی او او بکر صدیق رضی اللہ عنہ وئی لا یلتفتون الہ غیرہ لا یلتفتون الہ غیرہ ودع اللہ ما سوا بل چا ته الالتفات نکئی او بل خوا تاولینا سم استقاموا بیات لکی پدی باندے او حضرت عمر رضی اللہ عنہ وئی احس العباد لله تعالی خاص العبادت کئی بل چلن کئی ولا یارو <تصفح> او نروسه او لکه د لومبر غونې یو خوا ببلخوا نه کېږي لومباله کله یوخوا کله بلخوا کله یو طرفته او کله بل طرت ته کله یو تنظیم کې لو نه کله بل تنظیم کې لمبر تا تا دلو عله عمل ملاقو راضی په دیبانې فریشتې او ارتوی الله تخافو میرېګې والله تازهنو مغمجلل کېږي واب شرو زیره والی بل اللتی دا جنتبانندې کو تم تووادون چې تا سره واده کول شوه نه نومنږ او کوم دوستان ستاسو ف حاتې دنیا په جنت دنیا کې او فل آخره پاخرت کې ولکم ستا د پاراافه په دا جنت کې ما سی تشته چې خوخږي ان پهکم د زون ستاسو اکم ستا د پارااف جنت کې ما سی تد داون چې تاسو په ج را غالئ من غفور راحيم۔ دامل مسیع طرف د الله ناح په خن کې مهربان دي د آیاتونو کې مخکې آیاتونو کې د مشرکین استهزاء اله کله دا کم کې دا ساسي دریګي دوره نورم بار شوړل आकाशان ته پریږنه نور دي شه د دې مخکې آیاتونو کې د مشرکین استهزاء پیغمبر پوره او بیا تسریج کومنه الله پیغمبر ته ورکړه نو دا ځکه چې طریقې دعوت اصول دعوت هغه بیانولو چې دا خوره اهم کار دی ودې ته برابرلې څنګه برابرلې ومن احسنو اسوږه ځد خستا قالا پهینه کې ممن دعاء چانا دا چې را بلل کې الاله دین د الله تا إلله کتاب د الله تا او داغه نو سو زیات خاصتا کړي شي چې داغه په خوله کې د الله د کتاب بیانې داغه په خوله باندې الله رو توحید بیان جریوي ورداغه خاصتا بل څو کړي شي او عامل صالحا او ملکيني دا ورسره چا عمل هغه صحیح د سنت برابر وي د طریقې پیغمبر برابر او قال وعده انني بهشکه من المسلمین نتعب دارون ایما بل تاو کم کئی و اخفلی پی مولی اتا مرون الناس بلبر و تنسان انفسا کم کچی نی کلا چه بل تا نی کئی و کم کئی چه اخفلی پی مولی ولا تستویل یا قیدر توحید ولا سیعان آقیدر شرک ندی برابر یا ولا تستویل حسنتو اعند برابر نیکی ولا سیعان گنا نادوانه برابران اتفاد افکابلتی پاتریک باندې یاسنو چاکه استره فایذ الذی ناصا پدا کسب بینکا چه پمنستا کی و بین او پمن داګهی و دا وتون دشمنی دا کان نو گویا کده ولی یرحمیم یو دوست گرم دی Tale جسے استعمال کا دا بدرد نو په خلی او داوت سید ورکو نشتا که دشمنن اغبر دوش یخوا دا موږ غلطو دا اوسممه خبره وه تاغاسم منګ د خلکوې پهینپان نه رول آیا یو سم د خوایان بیان کوي او چېورېدې نو قد ته پتندي او چې وورې نه په پته پو چې واخې دا ممسله صیې او داهدي ما ل قاه او نهورکوله داصففتلهلهنه مګه کسانو ته سبررو چې سې کوړی ما ل نشور کول دا صفت دا خوی اللازو حزو نظیم مگر خوان دیسی لویتا چاگل لویسی نی او صبر ناکی ناکاد خورن سنت کولشی اگر دین بیانو لشی او چلنطاری ناظر جگل جوړت و, و ایما ینزغن او کچرو رسی کتا تا من شیطوانی ترفر شیطان ننزون سوسوسا پست ازبالله پست پناق والا پال لاسرا کستا چا سر سباس راغی نو شیطان م بیا تا ته چی سره داس تا عمره ور شو وینې سې دې کشر دی غریب دې احتمالدار دې عادت ته خبر وکړه نه نه دا چل بنه شیطان کاردار یاوی چې جګړه جوړ شي او مسله ته ترغش جګړه سرکار خرابېږي انه بيشکه دع الله هو السمیع العلیم دی ورځې کده په پارسو او من آیاته هلیل او زين خدا الله ومن آیاته بازدن خدا اللہ نا اللیل شفد و النهار و رزد و شمس و نورد و القمر سبومی لعا تس جدو سی دمکوه لشمس انورا و لالقمرین سبومی تا و از جدو للہ سی دوک و اللہ تا اللذی آغا اللہ خلقهن چی پیدا کرده سی زنان ان کنتم کچریتاسو ایا و خاص دا اللہ تابدون عبادت کون کی و مخلوق ترا مدد شموائے فینبرو په کچردي مخواړوفلله نه په ساغ فریشتې ان درب بک چې په خوا کې درفستا دي یو سب هوونهله پاکې به دغ الله للا بللیلی د شپېون نهارې در وځې وه هم لاس اماون او دی نړ کېږي فریشتې د الله په بندګې بعد نړ کې کړ کېږې انسان سستړ کې و ماخمرې بعدتو کوو وي ماخمره درسکم للهغې ماته شوه و د ان م بیا به نظم کیرمن آیاې من آیاته نخوا د الله نه ان تر عرضه طبی نزمکه خاشیتن وچ فزانان انزلنا نه که چولی په منګهلی غ تباران تازت تازه شي وه بهتو پرسیږي د زرغونې قابلو ګورځي ان نهلهې ب ش غذاو احیا چې تاذې دز مکلارهله مهم موته خا مخاجون کې وموړي. انه بشك دعلا على كل شيء قدير پس باندې طاقت لرونکې دي ان الذين بشككسا يلحدون کې ګجروي کوي يعني تااولون من غيره تعويل غلط کوي يتااولون من غيره مطلب غلط بيانې في ايات افايت نزم باندي لا يخفونا نشي دي پټه ده علينا زمنا يا. لا يخفونا نشی پټول دی علی نا زم من کفر کم کفر انکار چکل دی لې زم من شی پټول آ فهمه یلګه آیا هغه کو چې ورزول شی فنارې پور کې خیر غره دی ام من کو یاتي چې را شی امنن پامن يوم القيامه پر قامت بندي ود دواړه برابر دي ندي برابر اې مل عمل کو ما شیتم آ چې کو کې تاسو بما پاسو دا معلوونه چې کوی تاسو بصیر لدن کې ان نهلهځ نه ب شقا کسان ک کا فروچین کارو کو بذکرې د قرآ نه لماجا اکله چراغديته و نه بشک د قرآله کتاب کتاب دی زمن و دا چې کتابلهله لږلو د د زتمن دی لا یادیلباتلو نرازی باطل من بین یدهی محکر دنا ولا من خلفی آن رست کم زید کې چه قرآن راغی باطل بطختی چې کم زید قرآن درسی داغین رستو بیا باطل نشی رات لے مجال نشتا چاگزی کی باطل سرش تنزیل آلگ اللذی کتا من حکیمن آقی اللہ ندی چاہون دے حکمات دے ہمی اسطہل شوی دے ما یقال لکا نشوی لتاتا الله مع م غ قد قلا چې په تا سرویللي شوي دي لررس پ غمبران تعې قبل مقیستانه غې ته سااهر للیونې جدګويلو نهکه تاې نه تاات معقره نشن خبرهبه خ گما کږمه ان نهرب به کا به شسته د دووماافدن کا مخه خاون د ب نهدي وزای قابل علیم خاونده ذااب در ناک دی درمه شو د مشرقینا غدعوه چې منږ ځکن شو تپیقا برا ربیه قرآنم اپوارا بکره نشی دا پاجمین جب اکراغلو بی ننون با علاقی منلو نو قرآن دیزه کی دا جواب کی وَلَوْ جَعَنْ لَا هُو کَچِرِهِ قَرْزُولِ مُنگا قرآنًا دا قرآن عجبیًا لَوْ جَعَنْ قرآن قرآن لستل شوی عجمیان پا جمع جواكی لقالو خام خواب بدي لولا فسولت آیاته ولی واضحن دی بیان شوی ایتو نردی لکاقی خواه ربو پا جمع بان پویدن بیا بیان شوی دا ولی واضحن دی بیان شوی آآجمیون آیا پیغمبرو دا جمع دی آآجمیون قرآن عجمی دی او پیغمبرا ربی دے بیا بیداوی نو قرآن جمعی کراگلی پیغمبرا ربی دے قول ای پیغمبرا هوا دا للذین لپاردہ کسانو آمنو جما ملان دی او دن ہدایت و شفا او علاج دے دسینو والذین کسان لا امنون چیقن نکی فی آزانهم وگن دا غی کے وقر آدرن والدی وقر آدرن والدی وہو علیهم او دا قرآن پدی باندی عمان پد شوی دے پدشیر تی وی قرآن پا زان مانی پدکل که خلق وی زان مانی دا اللہ نعمت خکار که نفاغت پدشیر نعمت خمال دار دی ارس دی خوزان مانی نعمت پدکل که لی خکار دا قرآن دا اللہ نعمت راقی پا زان خکار نکه و دا پدشیر پدی بانده اولایکا دا کسان ینادو نا اواز بکیگی دی تا ممکانن بایی دا غزه لرین سلورم شباو دا غ دا قران د الله کتاب دی نه لکه د موسی علی السلام په یو ځول نشور کوله لکه د تورات په یو ځول نشور دا له لګ له غله دی مونږ ځکه نه مونږ جواب ولقد اتينا اب تاسو ور کول مونږه موسی کتاب موسی علی السلام د کتاب فختو لففي اختلاف وشو بګي کی اګوم تاسو اختلاف کول نه منل ولا ولا کلماتم کچر نه وینالک اویخه کی دا نمونو انکار کو نو الله عذاب ولن راثی دا غی جواب ولاولا کلمتون او کچر نه وی وینا سبقت مخیلی کله شې مربیکا طرفا درستانه لا قضیه بینهم خامخا فیصله بشوا پمن دی کی و انهم بشک دی نه فی شک خامخا بشک دی من ور دی قران مورید مضبوط شکری منا مل صالحا چا چا مله کنه خپل نفسه پیدا خپل زنده و من اسا چاچی گناو کوفالی ها بوجفت باندره و ما رب بکا آن در افستاب زلامن سکسم زلم کون که لیل عبید پس کسم باند بانده الیدی اللہ تا یردو و پس کی کی علم و سا علم دا قیامت و دایا اللہ سر علم دا قیامت دے دا غنی اس سکن لی خبر کرد جا قیامت بکل رازی و ما تخرجو او آچ روزی ای من سمراتن وما تخررج او نهورې من سراتین دغه میونه من اک معامها د پردو خپلوونه وما تهمیلو ا نهبار کې من انسا ایسی زنناانه ولا تهځ او او نزي کېږې الله بیا مجر پهلم دا الله کېدي دا شید الله په معلوماتو کې د الله پلم کې و یو ما پااربانې اننادي هم چوا رووشدي ته ا نه شې کمز دغې دی قولو بوئی دی آزننا کا اعلان کو منتاتا یا آزننا کا اخکار بیان کو منتاتا ما نشتر من نشتر زماننا من شهید گوار دیسو کو اسو گوائی نکی چمون شرکل دی وزولانهم اغرق بشر دینا ما سو کانو چو دی یدو انا را بلن که من قبل و مخر دینا دنیا کی وزنو خیال برا شر دی مالا هم چنشتر دیر پارا یا وجو نو یکین بر اشری دی او معلوم چنشته دی لپاره می مهی زید پنا و ایسو کلاشت زید پنا نشته نو له سوخ لاس اون کې اشتره لایسمول انسانو نرسيګین انسان تا لایسمول انسانو نسړيګین انسان من دعای الخير فقوختلو ده خوشاله بنده وي مسو شر کچې ورسيږي تکلیف او فیاوسا ناو می قنود صحنا اومیدی داسی چې توید له الله سره ورکوړې دي ورای نازقنا او کچرو اسو مونږ د تاره مته خوشالي مین نه د خپل طرفنا من بعد ذره افست تکلیفنا مساتو چې رسیدلې ده ليقول ان خمخا ويدي هاذا لي دا سما کمال ده کنا الله خوشالي ورپی مال دولت لا سترشی دا ما کمال ما ځان خلقو ځان ميواجو اوميغا تردا وما ځن مسعتا اځه ګمان کوم د قیامت او قیامت څنګه را بشي قیامت کوم رسوړې قیامت تاسو کله لیکو ناتی دالو راځل راز پکی داسي د هریخه قیامت د څوک هغه لې سړې چالو وي ایسومنیش داسه دیمون ګیری او وای دا ډېره خراب اودم وی ولا ار رجاتو او کچره واپس راشما الا عرب بیر خپلتا انلی بشکل ماره پارا انده دغه الله سره ل الحسن خماخه قاسته زيدې دیر ل کې دنیا کې راون هلته د رکله پله کارو ف نهله نه په خام مخه خبر به په منګه کسان کفرو د کاافان دي بما پاس املو چې کړي دي له نځ قوم او خاام مخ ذا سخ نه ځان ام نه که چې انسان په انسان را یا پهنا شکر انسان. آرازام خوالی ون آتاو کی بی جان بی دردخ پلا وي تر وکیوی منگلیسا ندرک وی زام سو شر کلا چورسی تکلیف فضو دعائن غریز نیده خاوند دعاگان لوی لوی لوی لوی چگوی لوی لوی آوازنکی وی خدای مرشما کلا با پاسم فضو دعائن غریز دا الفاظ مقران دا سراوڑی لوی لوی دعاگان که پې غمباره ارائیت خبر را کې معته انکانه کچري من انند الله ترف الله نه ثم ک فردمبی او بیا تاسو ان کار کوې ر نه دا کتاب د الله وي تین کار کوئ منلو سرزیات کومرهاې من ده چانا هو چا شقااقیم با په خلاف لري کې دی زر چو بخی دي ته آيات قدرت ف آافقیې په میدان کې وفی او پا نفسو انسان استادا نفس استادا بدن پخفل زان بان استاگوا دی چه دادا اللہ را یو نشان دا او بر اسمان از مکا و سطور و نور سممیتو گورا چه تو پدی پوش دا یو اللہ شتر داغا پیدا کردی حتی تردی پوری تبین لهم چه خکارش دیتا ان اول حقو چه بیشک دا حق دی اولم یا فهم کافی دیل را بی ربکا رب رفستا اولم یکفی بی ربکا رب آیا ند کافی بی ربکا رب رفستا انہو چی بی شکدہ اللہ علا کل شین شہید پارس بانی خبردار دے و اللہ کافرے نور چاہتے سے ضرورت تے علا خبردار انہم بی شکدی فی مریتن پشکدی مل قائع ربیم نمولا قادر اخبانا علا خبردار انہو بی شکدہ الله بی کل شین محید پارس بانی کی چون کرے صورت شورا نزول کے دش پیتا پس صورت سجدینا نظر شویرے دعوید صورت اش شبحات سلاسا دری شبحات دی صورت کی بیان ہے مخی صورت سرا ربط او تعلق پیسو تری خو سرا دے مخی صورت کے سلور شبحات بیان شده مشرکینو لیک پس دی صورت کے دری شبحات زکر کولا زکه دا سورته د شरथ فسیو زه راولو بیم مخک صورت کې یو سره خیریت کثیر شو و انه لكتاب عزیزو بهشکه دا قران خامخ قدر منده نا قدر من سړي دلته په اولايت کې وي کذا الک يو هی الایکا و اللذین من قبلک الله تا توحد کتاب کړه زک دا زکه دا سورته دی صورت پس یو زیر اوڑو خلاصل صورت دی صورت کی دریش و بحاد چکم نه نه زکر کی او دلیل اقلی د الله په توحیل او زواجر زورن اینن منن کوردی مسئلی والاو تا او تقوی پیو خربی یر دا عذاب دا آخرتا اگر چکم دی نه ورکی دی ترکی سره صورت دا چکم دی روان دی بسم الله الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف کذلک دا د لنبنی شو بے جواب لنبنی شو به دعوا چې دا, دا مسالات تا نه کې امخ دا ته چې مونږ ته کوم کوي نه الله دغه جواب کوي دا نه تا ته وای دا مسله چا کړو مخک سره پوښه چې څو نیو نیو مسلې موږ خولې وای داشیوه او تا ته چا نو بیان کړی کذلک دا رنګي يوهي وای کړه وای لیکتا تا يوهي وای شری دی لیکتا تا ويل للذین واه ها ال للذین اوهم تا من قبل چمکهستان او الله خدای پاک العزیز ورده الحکیم هاونه حکمت دے او دا مسلا اخانو کتابونن کړه شاور الله رحمت الله علی دا کتاب البلاغ المبین دا کتاب حجت الله البالغا دا کتاب باب توحید اغاو گورا مسئلہ کشتی و کنیش تاری در سنور و علماء و اغاو گور کتابونا چه مسئلہ کلی را و کنی کل را کلی و چه اس نبیان شیطاتا نسو چلوش لہو در غللہ کبز کریم آسوا فی السماوات چه پاس ما نکی دی و ما او آچ پاس ما کری و حوال علی و لزیم در غلال دی او ډیر لوی دی او د نن نپنزوش پیت کال مخی حضر شیخ الق او بخالو کې متعرف کلا مسلې توحید او د الله کتابو د تعریف خلکو سره او تکاد <تصفح> السماوات نذچ اسمانو نه تفطرن سريش من فوقهن ند پاسر دي او ملائکتو فرشته اسبهونا پاک بیان اونکي بهمد رب سر سنه در خپل و استغفرونا او بخنه غوالي لمن د پاردا چا فل ازو چ پز ماګري او بیا فرشته ول دو غوالي الله خبردار ان الله بشک الله هوول غ فور وې بهون کېمهبان دی واللهنا کسان اتخذو کنیولیدي مندونې سبا د الله نه اوړیا دوستان الله خدای پاک حافزن ساتون کې دیالې پهیبان دی په انانې تالم پهیبانې ببي وقعې لزی زموار اوس دلیل ووهي الله بیانې و قذ ل کاداررنګې او هنا ول د قران ان د دې قران عربي د عربي دی د دې پاچو هره ام القرانا خواندان د کلو یعنی اصل د کلو من حولها او اج چا پیر دغین دی ام مکم کم ازما د دې چا پیر نور علاقه د کس حکم د قران بيانيږي اغزه پر مختص نه دی دغین چا پیر علاقه اغبه خبره او تنذرا او تبير يوم الجمعي دا ورزيرا جمع کې دونا بفي فریق نشه شک نشته فرقې کې روز د قیامت فریقون ادل الاف جنتی په جنت کې وای او فریقون بلا د الاف السعيد په دوزخ کې وای ولع شاء الله او کرزایو د الله لجعلهم خم خراج متل به امتاو ایتن تولیو ولیکن ادخلو لیکن داخل ایمه شاو چاته کوړی فی رحمتہی په مہربان خلکی وزالمون ظالمون مالهم نشته دیره پر رحم ولین سوک دو سو بلا نسویر آنسو کمدادی و اے سوک بینی چمدادیو کی امیت تخذو آیدین اولیدی من دونی سوا دا اللہ نا اولیاء مددگاران فاللہ پسخوه پاک هو الولیو دغا اللہ مددگار دے و هو دغا اللہ یوحی الموتا جوند کی بموڑی و هو دغا اللہ علا کل شین قدیر پاس طاقت لرون کے دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوكم فیه لیسک مثل ہی شیع وهو السمیع البسیر سورة الشورا نشتہ مسیح پارا دو صورت شورا لسم آیت دی صورت کے آغدر شبہات بیانی دل دا مشرکی لو بیان شوا چه دا مسلس تان مخ کی چاند بیان کری ای بیانولا آدریم شبرست راضی او, او دلائل عقل الله بیانوی پخپل یوالي او بشارت مؤمنانو ته او ترغیب ال او مضمون توحید او اعتراض شرک او تسلی پیغمبر تا به ترکه سره صورت روان دی دا دا غمه شباو دا جواب شبا دا چې دا مسله ته کوم کوي دا غ اختلافي مسلرا جواب و ما اختلافتم هغه چې اختلاف وکي تاسوفیه په کتاب کې منشه اين فيه طيوم مساله کې منشه اين دي وي مساله څه حكم هو نو فیصله او څه کتاب د الله تا کله چې ستا څخه اختلاف راشي یو مسله کې ناول د هغه په اړه الله کتاب دی او کاغی کنینو سند ده پیغمبر اجمع او امت او قیاس را مجتہید لیکن دا مسئلہ توحید دا خو اختلافی ندا چی دا اختلافی مسئلہ را دا خو دا تولہ اتفاقی مسئلہ را زالکم اللہ د دې کارونو کون کې الله دې چربي د دې کارونو تاسو کون کې الله دې چربي رب جما دې عليه قد الله توکلت ز زانس فارم ویله دې الله تا اني ذروجو کو فاتر السماوات بي پیدا کون کې د اسمانونو والارض دې زمو دا سه اسمان دا سه زمکا